Habari za magazeti Habari za magazeti Afrika mashariki Habari za magazeti ni kipindi charidiwe Sanganiro Kina chukuletia dondo za habari zinazo na magazeti Na mpenu sikiza jikaribu katika kipendi dondo magazetini kinachukuletea tarifa mbalimbari Zinazo andikuwa na magazeti kutoka jume Afrika mashariki Hapa aso mimi no mwarde niwewe uzenanzi ya chini Burundi Mkua wawango ziu na jitokeza kwa uzarishaji waki wa parachichi la andika gazeti la Burundi Kwa zaidi ya zake zaarishi Tunda hili huingizia mapato wazalishaji wa ndani. Soko la kikanda la uzaji wa parachichi liitwaro Ruhere tayari limeanzishwa na limeanza kufanya kazi na kuchangia uchumi wa taifa kwa kuleta fedha za kigeni. Mwanzo wa kunukuu tangu wakazi walipofahamu umuhimu wa walipo kilimo cha parachichi kulima kwa wingi katika mkoa wa Ngozi Mtu yote aliye na shamba sasa natafuta mimea ya kupandikiza huko hasusan mimea ya parachichi aina inayoitwa ruhere mwisho wa kunukuu asema dizile minani gavana mkoa wa katika mahojiano na Burundi eko mwishoni mwa uh, mwezi jana mwanzo wa kunukuu pia tuna mashamba makubwa ya miti ya parachichi ambayo yanamuingizia kipato mkulima mkoa na nchi nzima baadhi ya wakulima wanamiliki kwa mfano hekta 30 au hekta 20 za mti yamparachichi mwisho wa kunukuu aliongeza gavana wa Ngozi bwana Minani pia alisema kwamba maparachichi haya hutafurwa sana na kilo moja inauzwa inaweza kununuliwa sarafu za Burundi kutoka Burundi nielekee moja kwa moja nchini Rwanda ambapo mamonoka ya taifa ya mitihani na ukaguzi wa shule Nesa kwa ufupi imeagiza shule 62 zinazomilikiwa na watu binafsi kufungwa kuanzia mchula wa pili wa mwaka wa masomo wa 2024 kuelekea 2025 kutokana na, na masuala yanayohusu ubora wa mazingira ya kufundishia na kujifunzia la chapicha gazeti la The New Times Mukurugenzi mkuu wa NESA alieleza uamuzi wa kufunga shule hizo nyingi zikiwa za chechechea mwanzo wa kunukuu tulifanya ukaguzi thumini ikiwa shule zilitimiza mahitaji muhimu kwa bahati mbaya tulikuta baadhi ya shule hazikidhi viwango tukarazimika kuziagiza kuacha kufundisha mwisho wa kunukuu alisema hata hivyo Bernard Bahati alibainisha changamoto zinazojitukiza mara kwa mara na shule zisofuata kanuni mwanzo wa kunukuu tatizo tunaloendelea kukutana nalo ni kwamba hata baada ya ukaguzi tunarudi baadaye na kukuta shule mpya zimeanzishwa zinafanya kazi bila vibali swala hili limedumu kwa miaka hadi kwa mwaka limedumu mwaka hadi mwaka mwisho wa kunukuu alisema Na kutoka Kigali nielekee moja kwa moja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo shirika la Msalaba Mwekundo limefanya ukarabati wa majengo mawili katika hospitali ya rufaa ya Bukavu ili kupokea majeruhi wa vita kutoka Kivu Kaskazini na maeneo ya Jimbo la Kivu Kusini laandika gazeti la actuality.cd Mapigano uh, katika Kivu Kaskazini yamesogea karibu na eneo naro pakana na Karehe yameweka yameweka shinikizo kubwa kwa hospitali ya Goma kazi hiyo ya ya majengo ilihusisha pamoja na mambo mengine ukarabati wapa. paa umeme mtandao wa maji ya kunywa kuta za nje vyo na mengine mengi tangu kuzidi kwa mapigano kati ya jeshi la nchi hiyo FRDC na wasi wa M23 huko kivu kaskazini idadi ya waliolazwa olazwa imeongeze katika hospitali ya rufa ya bukavu. Uborisha jihu pia unaruhusu ahuweni ya masungamano katika hospitali ya Ndosho, Goma, ambayo huhamisha majeruhi wa vita hadi bukavu tangu disemba mkifu Hospitaliku ya Rufaa ya Bukavu imepokea kati ya majeruhi ya musini wa na watano tisini wa vita kwa mwezi. Na mpenzi musizaji kama unajiunga na mi mdahuli, kipindi hewani ni dondo magazetini kina kuletea mbalimbali mbali na magazeti kutoka jume ya Afrika mashariki na mimi nilomuara denio ya mbivuze na kuletea dondo hizi. Mkuu mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ametangaza kuwa ifikapo Januari mwezi wafanya wafanyabiashara wote jijini Dar es Salaam wataanza rasmi kufanya biashara saa 24 la chapisha gazeti la Habari leo akizungumza na wandishi wa habali leo jijini Dar es Salaam Chalamila amesema mpango huo unalenga kuimarisha uchumi wa mkoa kuongeza mapato ya serikali na kutoa fursa za ajira Aiza kuwa maandalizi ya ufungaji wa kamera za CCTV na taza barabarani yanaendelea ili kuhakikisha usalama wa raia na mali zao unadumishwa mwanzo wa kunukuu Tunahakikisha mkoa wetu wa Dar es Salaam kuwa na mazingira bora ya kufanyia biashara muda woti na tayari tunashirikiana na viongozi wa ulikuimarisha uli kuimarisha maeneo yanayofaa kwa biashara za masaishi na ne mwisho wa kunukuu amesema chalamila aida ameongeza kuwa mpango huo utaimarisha uchumi na kuwanufaisha wafanyabiashara na wakazi wa jiji hilo la Dar es Salaam. Kutoka Dar es Salaam nielekie moja kwa moja jijini Kampala nchini Uganda ambapo kulingana gazeti la The Nile Post waziri wa jinsia, Leba na maendeleo ya kijamii ameonya wanamuziki dhidi ya maonyesho machafu katika msimu huu wa sherehe na kuonya kuonye kuwa Hatua wakali za chukuli wa ya wale wanauki maadili ya uma Betty, amongi. Ongo Aliangazia, onyesho la utata la dexter. Dapsi mnamo jisemba 14 katika ovale ya cricket ya rugogo ambayo lijumuisha vitendo vya waziwazi yukwani wazi muanzo wa kunuku. Tunawanya vikali watumboiza haji tumboiza kipindi hiki cha Christmas kuwajibika hiki. kuepuka kupigwa marufuku kwenye tas mwisho ya kunukuu alisisiza katika taarifa ilionekana Ni ili post hivi majuzi tume ya mawasiliano ya, Uga, ya, Uga, ya Uganda UCC ilitoa agizo kwa watangazaji. Watu wa huduma za madui mauhuiu ya mtandaoni na watumiaji wa mitandao ya kijamii kusitisha utangazaji na usambazaji wa nyimbo au Program Chafu au program chafu tumereza kuwa hatua hizi zinarenga kulinda uwadrifu na utamaduni wa Uganda kutoka Uganda nileke moja kwa moja nchini Kenya kwa mujibu wa gazeti la The Standard Raisi uli ya mnuto anashikilia kuwa hana msamaha kutoa pesa kwa makanisa katika utetezi mwingine mkali kuhusu mchango wake uh, anashikilia kuwa hawa hombi msamaha kwa kutoa pesa kwa makanisa katika utetezi mwingine mkali kuhusu mchango wake wa pesa Taslimu kwa taasisi za kidini Daktari Luto alisema alikuwa nania njema ya kutoa pesa kwa kanisa fani alidai kuwa akimtore, alikuwa akimtore ya mungu akimtolea Mungukuwasima makasisi. na huku akiithihibitisha kuendelea kwa mchango wake luto jana aliahili kutoa shilingi milioni tano kwa shule ya Jumapili Katika kanisa la Kip Kologot, African Inland Churches, mgini Eldoret, Aida Ruto aliakikisha kanisa hilo. Hilo rasmi kuwa atalifadhiri ilikupata viti vya waumini vinafokadiriwa kuharimu wa milioni ya feza. baadhi ya washirika wa Rais. waliwambia waumini katika hafla hiyo kwamba kanisa linahitaji maombi zaidi kuliko viongozi oleo kuwa wakichangia. Kanisa Katoliki na Anglikana. la Kenya ni miongoni mwa madhehebu ya Kikristo ambayo hivi majuzi yametoa miongozo mikali ambayo imeshuhudia michango mizuri ya Rais ikikataliwa na kurudishwa kwake na washirika wake. Niyekee katika pembe ya Afrika kulingana na gazeti la Sudani Post Mzozo unaoendelea katika nchi gilani ya Sudani umewarazimu karibu wa kimbizi, Thema elfu na wanaorejea wengi wao wakiwa wanawake na watoto wakiwe mamia wenye majeraha ya risasi kukimbilia ya Sudani kusini. Shirika la misada la matibabu, zilisema jumapili. Emmanuel Montobio, mlatibu wa dharura wa shirika la madaktari wa sio na mipaka ama Medecisa Frontier kwa kifaransa. Huko Lenk alisema Sudani kusini inaendelea kupokea muminiminiko mkubwa wa makumi Kwa mailifu ya watu huku kukiwa na migogoro nchini Sudani. Monto Bio, zaidi ya watu walivuka hadi Sudani kusini kila siku tangu mwanzoni mwadisimba. Wakati mapigano ya kiongizika karibu na mpaka katika majimbo ya White Nile ya Sudani, Brune Nile na Senaha. Adisima kufurika kwa watu katika mji wa Lenk na maeneo ya jilani. kumezidiwa rasmari ambazo tayari ni chachi na kuacha watu walio kimbia makazi yao katika shida. Na kwa kumaliza Somaliland napanga kuipa Marekani eneo la kimkakati la ardhi kando ya bahari nyekundu karibu na mji wa bandari wa Berbera fa ajili ya kuanzisha kituo cha kijeshi la angazia gazeti la Somalia Guardian. kambi hiyo ingetumika kama nyenzo muhimu katika kukabiliana na vitisho vya Wahudhi kwa meli za Maharibi na Israeli zinalopitia njia kuu za Baharini mwakilishi wa Jamhuri iliyojitangaza huko Washington Bashir Got alisema juhudi zinaendelea ili kushawishi utawala wa Trump unaokuja kubali pendekezo hilo ambalo Nikifanikiwa lingesababisha Marekani kutambua Somaliland kama taifa huru Na hivyo kuitimisha kikamilifu azma yake ya minyongo mitatu ya kutaka kutambuliwa kima taifa aliongeza tangu kujitangaza uhuru kutoka kwa Somalia. Mwaka ufumaja mea tisa, moja, Somaliland imekuwa ikifanya kazi kama chombo keza chujitawala lakini mejitahidi kupata kutambuliwa kima taifa. Hata hivyo wengi katika Somaliland wanatili shaka shaka hekima ya kutafuta kutambuliwa kima taifa. Na mpenzo sikizaji kwa dondo hizi sinachaziada uskose kunga nasa katika tarifa nyingine zinazo andi kwa na magazeti. Hapo ukikesho panapo majari wa ulikuwa na mimi lomwarade niwe wifuze. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika mashariki. Habari za magazeti Kipindi cha Radio Sanga Niro, kinacho kuletea dondo za habari, zinazoandikwa na magazeti.